Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerbusztok hallgatók! A Hármas könyvelés 29. de ki az az Oscar című adását halljátok. És Kér, akkor ki az az Oscar? nem is tudom. Nem már... Meg kell nézni a Wikipédián, vagy te tudod fejbe. Már nem az az oszkár, hanem a az oszkár című film, aminek ez volt a ilyen visszatérő. Igen, igen, de, de ki az az oszkár, akiről a film, filmdíjat nevezték el? Volt valami legenda, hogy valaki azt mondta, hogy úgy néz ki, mint oszkár nácsikám, és ezért lett Oscar a neve, mert valami szoba, egyszerűen Ennyit, ennyire emlékszem felszínes De akkor Lobó. Ja, sziasztok. Igen, és valahogy kb. így hangzott, azt hiszem, annak idején tényleg ez az anekdóta előtte sokkal hosszabb neve volt, azt hogy a Filmakadémia teljesen kiírta a nevét rá. legjobb az a Stallone-féle Oscar volt, nem? Igen. igen. Igen, Mert ott csak a végén tűnik fel az Oscar-d. <gül> <gül> gyorsan kisgézik a Ezt esetleg? <gül> a, a <gül> macskó, hogy így a körmeit a lábam, Már gondoltam, hogy ezt még így tűröm, mint... A világ nem, nem elég adás, mi? Kell, de <gül> most már azért könnyet így kitöröltem a szememből közül. Na jó van, szóval azért oszkáros az adás, mert Lobó egy összegyűjtött egy nagyon jó kis blogpostban, hogy, hogy az ez évre jelölt oszkár, ugye oszkár jelölt filmek, melyik, melyik regényekből készültek, vagy valamiféle novella adaptáció, és akkor van, amit magyarul is meg lehet kapni, ugye elég sok. Igen. Meg, meg, meg egy pár eredet is kivalistázó, Ez, és ezt majd belerakjuk a a blogpostba. És akkor ebből válogattunk. Á, Ádám, végül úgy látom, te is belekezdtél valamibe? Belekezdtem az Extremely Loud and Incredibly Close-ba. nagyon féltem, hogy ezt most így szabotálod, hogy így kulturálisan nem értesz egyet ezzel az irányjal, és akkor így nem Egyébként kulturálisan nem értek egyet ezzel az irányjal, de ettől még érdekelt, hogy mik azok a könyvek, csak Elég jörültek háza volt a hét. Jaj, de szerintem mondjuk is el a híreket, mielőtt így visszatérünk a nem Stallone és Oszkárhoz. Helyes, azt hiszem, az... te kezded. De nem tűnt -e? Igen, én linkeltem be, és én találtam egy ilyen cikket a Guardian-ben szerepelt, ahol az elemezgették, hogy ugye az elkönyvek közül miért éppen a irodalom és főleg a krimik, és a romantikus regények azok, amik fogynak, mert hogy, hogy ugye így az embereknek nem kell szégyelni nyilvánosság előtt, hogy mit olvasnak, ugyanis senki se látja a borítót a, az e -rideren. mert hogy onnan úgyis a polcon azokat a könyveket tartják az emberek, amikre büszkék, amivel lehet villogni, Közben pedig olvashatnak azt, amit akarnak, és jó senki meg nem tudja, hogy, hogy ilyen testű, vagy éppen, nem tudom, kifolyó szemöldökű um, horrort, vagy ilyesmit olvasnak az emberek. És hogy ezért aztán főleg a romantikus regényeknek nagy az, eladott, az eladása elektronikus formátumban, valamint, hát igen, a krimiknek azt hiszem, hogy azokról volt is utána még egy szó, hogy azok most följönnek, feljövőbe annak ugye formában. Ez mennyire igaz, ti mennyire olvastok így, tehát, hogy... Hát ez a romantikus <gül> irodalom a kedvencem, de a, a krimikra azokra mindig rávetődöm, és azt veszem észre, hogy most az Amazonon tényleg nagyon beindult ez a napi olcsó könyv dolog, tehát tényleg naponta Megnézem, hogy, hogy mi az éppen aktuális, egy vagy két dolláros dolog, és például egy jó krimi, azt rögtön meg is vásárom. Szóval szerintem egy picit az ár is járul, nem hogy sokat vesznek ebből. Igen, és bocs mondjad. Igen, csak azt akartam mondani, hogy én, én meg a romantikusában női vonalat szoktam nézni, és ott is ugyanez van, hogy nagyon olcsón adják. Tehát ugye az ember csak szólja a 0 vagy 0,99 dollárokat érte. Uh -huh. Közben hozzá egy párhuzamos linken be is dobtam, a kontroll v -el kezd működni a hidegtől még dermet számítógépemen. a Á, profil. Volt egy olyan cikk a szalon.com-on, hogy 25 dolog, amit egy antikvár volt üzemeltése közben tanultam meg. És egyrészt ez az egyik szabály, mondta, hogy krimit azt viszik, meg, meg romantikusat viszik. És euh, voltak olyan szabályok is, ami nagyon jókot rögtem, hogy például az ingyen elvihető könyvek azért nem szabad berakni semmiképpen a szexkönyveket, meg a, a szexről szóló ilyen self-help meg manuálkönyveket, mert hiába nem fogja senki megvenni, hiszen a boltban ott emberekkel kell találkozni, emiatt senki nem oda odaminni a pulthoz. Dühös szülők ki fognak megjelenni, amikor a gyerek elvitték a, a garbage Bimből ezeket a tucokat, és tiltakoznak, hogy már megint mit adtak neki. És 25 ilyet szedett össze, gyönyörű szépek nyilja. Ja. Egyébként a, a kriminél, azért most egy kicsit nekem kezd így betelni a dolog, mert vásároltam három vagy négy ilyen akciósat mostanság, és, és azért úgy érezni, hogy, hogy ebből is van nagyon sok, éppen csak e átsúszik a lécen, illetve a létsz alatt, vagy hogy is van ez a léc a hát, azok, hogy limbo vagy Igen. atlétika. cél? <gül> bele, bele a lécbe, az a lényeg. Én mondjuk meg szoktam nézni a, az Amazonon, vagy a, a, a Gudrizentre, a nem annyira, de legalább az Amazonon legyen mondjuk olyan 30 értékelés róla. Á, az, hát lehet, akkor az kell Te akkor a... sosem olvastam volna a vámpíros, romantikus karácsonyi könyvet. <gül> <gül> és mit vesztettél volna? Nagyon jó volt, remekül szórakoztam viccen kívül tényleg. Na, akkor Gabi tiéd a következő. A rovatból. Ja, igen, igen, igen, mert hogy én még mindig uh, csak maximum telefonon olvasok és az Amazonról meg maximum olvasok az Amazon kleiner de nem használom szóval a kék is, hogy lefordítják az Uli Szész megint, ha-ha és ez <gül> felcsalantelemény hogy én is elolvassam, mert hogy azt végül is fel kell tűzni az embernek a kis hajtókelyer, hogy elolvasta vagy pedig a másik kitűzött, hogy azért se olvasta el, vagy pedig a harmadikat, hogy leszarja, de vagy hogy ott van a polcon Hát igen, igen, igen, és, és hogy olvashatóbb, tehát állítólag ezek a pontatlanságok, stb. ezek eltűnnek, és, és ezt így idéztem is, hogy hol is van, ezt mondja, az ulicszén érthetőbb lesz, sok a korábbi magyar kiadásokban eddig kifejtetlen történetszer vált követhetővé, ettől élvezhetőbbé is. És ez mindenképpen furcsa, hogy egy ilyen könyvnél már ezt kiemelik, hogy mennyire élvezhető. Hm. Mindenki hazudhat. Ha Egyébként ebben van azért egy, egy podcast, azt remélem, értitek, tehát, hogy ilyen kritikai módszerrel összeolvasjuk mind a kettőt, és beszélünk róla hosszan hmm. <gül> Van egy ilyen könyv. Van egy ilyen könyv, hogy hogyan beszéljünk olyan könyvekről, amiket nem olvastunk. Hmm. Igen. Mert megkeresem a felkerüljön. Oké. Okay. Oké, okay, de éről olvasni, hogy beszéljünk róla? <gül> Vagy beszéltünk róla, úgyhogy vagy elolvaszol, helyette becseréled mondjuk 5 darab ilyen 1 dolláros krémre. Egyszer vettem valakinek ajándékba egy olyan könyvet, most nem tudom pontosan mi a címe, de az a lényege, hogy minden híres 100 vagy 50 híres könyvből egy-egy oldalas képregényt gyártottak. Ó, ja. azért az. Igen, ilyen öt vagy hány kockában, csak ott Igen. mindig elővék a poént, ugye a végén, tehát mondjuk csak úgy érdemes végig végignézni, azt hiszem, hogyha, hogyha azért nagyjából ismeri az ember, hogy miről szól. Igen, igen igazán nem pótol, hanem önmagában jó, de csak akkor már olvastad, de azért trükkös. Jó, jó kis könyv. Jó van, és ez a másik kék harisznyász hír. Jaj, jaj, hát igen, az össze át lehet kapcsolni, majd egy másik a bedobott témát, mert hogy a, a revizor nevű oldal, amit én hozzáteszek olvasgatom, és igazán szórakoztató filmkritikák, meg, meg, meg könyvkritikák, meg színházkritikák vannak rajta. De az a céljuk egyébként, hogy nap, naponta 3 négy kritikát kitolnak, és uh, egész jók szerintem így uh, a fogyasztható érthető, és ilyen teljesen jó kritikák, amerikai filmektől kezdve mindenféle, de uh, nem, nem átalanak lehajolni mindenféle dolgokért, és most hát az ő támogatásukat, és, és akkor minden volt egy kis interjú, természetesen másik irodalmi oldalon. Amiatt én igazából bevágtam, mert hát mostanában ez nem egy extra hír, tehát, hogy, valami <gül> hogy körülbelül <holdoklik. gül> igen, igen, valaki, valami haldoklik, és egy kicsit panaszkodik, hogy kevesebb pénzt kapott, hogy igazából ez egy teljesen online Újság. Uh -huh. Tehát egy ö... lehet, lehet, hogy ebből is majd próbálnak valami ha. ilyen nyomtatott üzleti modelt. És hát itt ez egy hosszabb, hosszabb cikk, vagyis hát riport a szerkesztővel a, szerkeszt, a Csáki nevű növűjel, és ott ki is fejti, hogy, hogy voltak éppen az, amikor valaki feltolja a paperback cuccát az, az a felületre, aztán ott is lehet olvasgatni, az nem egy online újság, ők viszont online-nak, tehát hogy tényleg ebből éltek, hogy ott ö, ö, csak négy cikk és semmi más, tehát. és ö, én szerettem az oldalt szomorú lesz, hogyha eltűnik, de az is tény, hogy hát most ki tud rajta hirdetni. Mm -hmm. Olvasták sokan, de <gül> kitesznek oda színházi hirdetéseket, meg ilyesmi, és hát a, a, abból aztán megélnek. Hányan olvasták egyébként, hogy tudunk erről bármit, tehát azt meg tudják csinálni, mint azért, és hogy azt mondják, hogy akkor a kedves kékarisnyák ti mint a EZREN, Aha. akkor most erre a paper gombra kattintsatok rá 2000 forintat, és akkor folytatjuk, vagy bármi hasonló. Jó kérdés. Jó kérdés. Én, én például ezért szívesen fizetnék, mert tényleg az én számomra használható könyv, vagy filmkritikákat toltak, de állítások szerint ilyen több ezren. Az, az manapság, hogy minden nap a cikke, tehát hogy minden egyes kritikára jut pár ezer olvasó, vagy pár ezer Elolvasás, inkább így fogalmazom, az nem olyan rossz egy irodalmiságnál, vagy bármilyen irodalmi kritikai cuccnál. Igen, bár pár ezer számokkal odaállni egy hirdető elé, az, az meg nem annyira jó. Igen, igen, igen, de ha belegondol az ember, hogy itt már 500 példányos könyvek megjelennek, tehát, hogy van egy bizonyos olvasó réteg, ami tényleg nem, nem tud eltartani dolgokat, <kül> vagy például a reklámból nem tud fenntartani egy ilyen online felületet, nem, lassan eljön az a, az a kegyetlen pillanat, amit szomorúsággal, vagy es csodálkozásra fogunk tudom venni, hogy a, a fogyasztóknak meg kell venni azt, amit olvasnak. Ez hihetetlen egyébként. Igen. Á, nem, ár azért, ez durva lenne. Hát is kötöm egyébként, jó, az Indexen, tök jó, tök jó cikk, egy olyan ilyen kultúrában működő emberek egymásnak panaszkodnak, és szidják a másiknak az anyját típusú rendezvényről, amit, amit Shilling Árpád szervezett ahol uh, különböző kultúrágak elmentek azt, hogy mi az ő bajuk azzal, hogy most a másik banda kapja az állami pénzt, nem pedig ők, az egyik banda. És azt írja ma Index-nek velemek uh, Tamás hogy uh, azzal a véleményel, hogy a fogyasztó esetleg kifizethetné a tartalmat, amit elfogyaszt, vagy a, a kultúrát, vagy a szórakozást, azzal ezen az összejövetően radikálisnak lehetett lenni. Ezt szorosan kapaszkodtam a tömeletemlő radiátolóan az asztalba, hogy ez... Ez, ez most így van. Nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy igen, ez a helyzet. Hát egyrészt azért a találás Bence, tehát ő az Indexen írt egy újságcekket, tehát ő meg más, ebben a kontextusban működik, de mindenképpen sok igazság van ebben a szavaiban. De érdekes módon ott, akik megszólaltak, mint a Pintér Béla, meg, eh, meg egy-két ilyen populárisabb figura, már nem is tudom, hogy kik. Tehát ők, ők jól elműködgetnek ebben a közegben. Mármint úgy értve, hogy... hogy, hogy, hogy népszerűek a, ebben a szubkultúrában, és szépen teltházas. Tehát lehet, hogy tényleg van egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy vannak dolog, vagy nagyon dráganak kell lenni egy színházi előadásnak, vagy valahogy át kell struktúrálni, mert, mert de, de maga amikor ezek az áll, emberek összeállnak, és elkezdenek vitatkozni, akkor, akkor kiszorul, tehát a, kiszorulnak a fogyasztók, az tény. Kiszorulnak szóba se kerülnek. Igen, igen, igen. Ez a... Én szerintem egyébként azért is működik olyan sokáig a papír folyóiratok világa, meg az, hogy szép még mindig egy csomóan azt hiszik, hogy az a fontos, hogy megjelenjen papírként, meg papír újságban, mert igazából egy kicsit egymásnak csinálják a dolgokat. Tehát az, hogy átmegy valahol egy szerkesztő kezében, a tudom én a Lacibánál, <gül> akkor az fontosabb, mint hogy, mint, hogy egy 2000 ember elolvassa egy online felületen, ahol, ahol viszont nincs meg ez a, ez, a, ez a léc, amit át kell ugrani, vagy le kell törni. Neki menni. Lelécelni. Értem, értem, persze. Csak az, persze. Az, e, e, ezek azok a viszonyok, amin miatt kedvem támad műbörcipővel verni egy bonanza típusú íróasztalt. Ez nekem gyakran, nem csak az asztal miatt is. Na hát igen, nekem csak annyi volt a véleményem a cikre, hogy túl hosszú, és ezért nem olvastam el. Engedd meg, hogy erre nem mondjak semmit. Viszont akkor mondd el a híred, illetve oh, van a jelenséget. Nem, nem is jelenség egyébként. Azt hiszem, hogy írtunk erről a héten, de nem biztos, hogy a elkönyv az belekerült. Na mindegy, tehát most, hogy mínuszfokok vannak, nagyon gondol meg lehet figyelni a jelenségeket, amik az e a felépítéséből következnek. Egyrészt az, hogyha kettes kindulatok vannak, akkor a fémhátlapja rohadtul hideg lesz. Bőrtok, Az meg kényelmetlen, mindegy. A másik pedig, hogy elkezd nagyon lassulni a kijelző, illetve megjelenik ez a szellemképestetés, amikor nem tudja befrissíteni teljes teljes kijelzőt, vagy nem tudom, oda ragadnak a pixelek. Mindestre csúnya lesz, és lassú a készülék, tehát most már nem jó olvasni vele az utcán. ebben valami folyadék jellegű dolog van ott a képen, vagy mi az, amire így volt a hideg? Uh, olajos szmötyiben találhatóak uh, elektromos árammal felé lelebegtethető festékanyagok. Aha, tök jó. Ha. Fog, most itt felvettük az adást, megfogom a kindőt, és tudja, hogy megyek a hidegből, csak hogy megnézzem. És, és még hányan fogják, amikor hallgatják ezt. Figyelj, te gyerekek, egy nagyon jó trükk, a hűtő. Nem kell annyira kimenni. És akkor az öveges blokon túl is vagyunk, azt hiszem. És friss marad a tartalom is. Gabi, még volt itt egy kép. Ja, igen, hogy igen. Hogy gondoltad, hogy képet a podcastban? Leírod? Aha, I can the picture. <gül> Mi a a két kép között? <gül> Számtalan apró elem, ugyanis most, amikor itt a Skype test hívásaimat bonyolítottam, közben a Facebookon láttam, hogy a tegnap ugye volt az SF portál Meetup, ahol a kiadók ö, négy öt kiadó beszélt a 2012-es terveiről, és az első az az Adasztra kiadó volt, akik nagyon-nagyon nincsikandó -nagyon könyveket adnak, és most láttam a Facebookon, hogy <gül> hogy uh, már kint vannak a borító tervek ez is. <gül> Szerintem, <gül> Szerintem legyen ez az, az alkalm, amikor égetjük magunkat a külföldi nevek kimondásával. Aha, igen. Az, az aztán már <gül> tényleg annyira rohadtul jó a, a, az a line-up jó, hogy az a, az a négy könyvét bejelentettek. Igen. Égesem? Oh, jó. Yeah. Paolo Bacsi Galupitól, a The Windup Girl, amiről majdnem beszéltünk már egyszer talán. De ez nem az volt, hogy nem tetszett neked? Uh, tetszett, csak aztán rám emlőtt valami, nem tudom én, tök tonna hó, és az nem fejeztem be. Akkor visszarakom én. De, is most majd. Aztán uh, hú, ezt betűzzük le magyarosan. Lauren Beukestől. Bukes. Bukes. <tönt> Től a, a Zoo City. Hannu rajaniemi A Quantum -tolvaj. És Kett valenti amit még elkit minden gond nélkül mondani, a Maria Mora Morevna és a Halhatatlan, ez teljesen kész, hogy innom adás előtt. E és hát ezek között van, van ilyen furcsa városi fantazi, van elfogyott az olaj, jó Isten, mi lesz velünk biopunk, e mitológiára építő cucc, meg van valami nagyon izgalmasan utazhatós, pigaresznek tűnő is cifi. Kire. És csak az első négyfőjük lesz még öt az Igen. évben, képzeljétek el. Igen. És é e ben lesz, vagy papírban? Ez a kínos kérdés, nem mondtak rá semmit, próbálnak e csinálni belőle, de tegnap uh, de Tamás mindenkinek feltette ezt a kérdést, Kárt a, a lesz-ebből legálisek, hogy így szólt egyébként a kérdés egyik után. <há> és mindenki így kámozott nekem egyébként a tegnapi este mondata az a, ott hangzott el, a, nem is tudom melyikről a szerepet, tolvajban szerepelt, vagy a, vagy a valamelyik könyv kapcsán, hogy mesélt a Csilla, és egy nemi úton terjedő város is szerepel benne, és azt mondtam, hogy ezt kész. <gül> Tehát, ez, <gül> ez annyira <van>. gyönyörű. <gül> Kett valentének a palimcesztja egyébként arra Palimcesz. aha, aha, mert hogy az még olyan tervezés, tervező hmm. van a Aha, igen. A kvantumtól vagy az a jelenlet van, amikor a valamilyen kiberbörtönbe zárva a szerencsétlen főhős ö, század önmagával ö, játszik, oh, ö, ezért orosz rulettel? Orosz rulettet. <laughs> Ez nagyon vicces. Ami, mint mi tudjuk, amerikai rulett. Múltkor beszéltünk arról, mi volt az a könyv, A, a orosz nyomozós. Andorin. Andorin. Boris. Akkor én a Fantolin valamelyik könyve? Igen, az első. A, abba abba magyarázza el az Azaz. író, hogy ez tulajdonképpen amerikai rulett, csak lokalizálták az orosz, oroszok. Uh -huh. Ezt lehet nagyon jól megnézni az amerikai filmben, a szarvasvadászban, ahol ezt a távol-keleten csinálják. Hm. Igen. É. É. Volt már színház, film, minden. Menjünk is vissza a filmekbe? Igen. Kísérlejük meg, igen. Ha, kezdem én, mert nekem nagyon, nagyon fájdalmas élmény volt. Kinéztem ezt a... És, és hagyd kenjem az Amazonra a dolgot, mert amikor elmentem az Amazonra, akkor ez így rögtön az oldal közepén benne volt az a könyv, gondolom, hogy az Oscar jelölés miatt most így vásárolják is sokan, meg promóció is van rajta. Ez a Jonathan Safran Four nem tudom, hogy kell mondani ezt is meg kellett volna nézni, de a könyv címét azt tudom mondani, hogy Extremely Loud and Incredibly Close az a címe. És ez rettenetesen rossz könyv. Itt szerintem le is kéne zárni a kritikát, de azért így részletekbe is belemehetek. Ez a könyv a, ugye 911 es események után játszódik, és az talán már így a hátuljáról is rá van írva a könyvnek, hogy a főszereplő kisrácnak az apukája az uh, meghal a, a összeomló toronyba, és ezzel gyakorlatilag felhatalmazza a gyereket, hogy egy elviselhetetlen figura legyen a könyve, tehát hihetetlen idegesítő, egy ilyen úgy képzeljétek el, hogy, hogy az a hobbi, ahogy csörgődobbal játszik, tehát ezt mindig viszi magával, ezen kívül művész és uh, mindenféle ékszereket készít, ezen kívül csak fehérben jár, és nagyon okosan próbál beszélni, De egy borzalmasan idegesítő figura, és nincs egyedül a könyvben ezzel. Van egy nagypapája, akinek megpróbálja itt a párhuzamot a drezdai bombázásokkal összehozni az író, hogy, hogy ez is ugyanolyan sokkoló élmény volt, meg ugyanolyan veszteségként élték meg, és akkor követhetjük fejezetről fejezetre, ahol ugye egymás mellé, illetve egymásra szembe állítja a a nagypapa, meg a az Oszkárnak az élményeit az író. És az egész tele van ilyen ilyen kínlódás. A nagypapa annak az a stikje, hogy, hogy a sok volt neki ez a bombázás, meg akik ugye elveszítette a szereteit a bombázás alatt, hogy, hogy nem hajlandó beszélni, ilyen szavak vesznek el számára, és akkor teleírja a kezét, szavakkal, meg mindig van maga egy ilyen füzet, amibe írja, amit mondani akkor is így megmutatja az embereknek is nagyon szenved közben. Tényleg borzalmas, tényleg minden oldagán Heveszányingert változtatni. Akkor van És az Oks Egyébként ezt érzel valami, Nem, valamint, hogy Figyelj, a film még, tehát van olyan film, amikor megvet, megveszik a címet, és akkor egy egész ah. más filmet csinálnak belőle. Adja Isten, hogy, hogy itt is így legyen. E, azt még nem néztem meg. És akkor egy dolgot nem mondtál róla, én is ezt próbáltam elolvasni. 15 százalékig jutottan be bevallom. Uh -huh. Hogy a kis csávó a tényleg rendkívül zavaró, Tehát van benne egy ilyen zsenőszakó, hogy mindig franciá szavakkal fűzi el a mondandóját, és, és még csak annyira sem áll jól neki, mint, mint a poárónak áll, aki legalább ugyanazt a négy szót ismételgeti. Emellett egy ilyen furcsa tudatfolyam beszédet alkalmaz, nagyon sok ismétléssel. Uh -huh. Tehát a, atya úristen, még mindig ugyanazt az oldalt olvasom, mert nem lapozott, vagy ez egy másik oldal csak ugyanaz van rajta. Meg vannak ez a ilyen a művészi, kérdése. művészi oldalak is benne, ugye így könyvben elég rosszul olvasható, ilyen, nem is tudom, ilyen gépelt oldalon vagy így a sorok, vagy valami ilyen trükk van benne. E, nem tudom, találkoztál ezzel Ádám? A de? gépelt oldalon nem, azzal, ami, ami azt bizonyította volna, hogy mindenki, hogyha tollat próbálgatsz egy boltban, akkor amilyen színű, azt a szint tudod vele könnyen leírni. Aha. Vagy, vagy a nevedet próbálod megélni. Vannak ilyen tipikus minták, ezt tökéletesen ki is tének próbálni, az tényleg így van. Hát amikor ebből a testoldalba befűsz hármat a könyvbe, és fekete férk nézed, akkor azért az nem akar művészéhez jutni. Igen, igen, igen az nem jön át annyira. De egyébként tényleg, tehát ez az ez a iszonyat művészi eskedés, meg, meg ezek a, a szimbólumok, vagy a szimbóleumok, ahogy mondanak. Igen, igen, igen. Például van benne egy, egy szomszéd öreg bácsi, és akkor a, a, a srác szimbolikusan visszakapcsolja már évek óta kikapcsolt hallókészülékét a bácsinak, és újra megnyílik neki a világ. Tehát ez az egész, hát ú, hogyha nem elkönyv lenne földgyújtanám. <Szor> Am... Érdekes, mert én már nézegettem ezt a könyvet, hogy például a molyon, egyszerűen szinte mindenkinek tetszett, ilyen 90%-on van az értékelése, mint mindenki, és nagyon jókat írnak róla. Aha. A majon azért találkoztam a csoportdöntést, a múltkal alig mert nem lepontozni, <gül> a a Ö, Úgyhogy minden olyan, most a fenntartásaim vannak ilyen szempontból. Egyébként a könyv tök sok jó kritikát kap Amazonon is, meg mindenütt. Biztos, hogy bennem van a hiba, és cinikus vagyok, és így nem érzem a, a művészetet, de tényleg végig kínlódtam. Legalább rövid volt. Az, nem vagy Amerikai egyébként. Lehet. lehet hát szerint, van szerintem eladva. így mocskos, mezitlábas, szörös lábú európaiként Nekünk valamilyen módon ki kell várni azt a 20 évet, amik tudnak róla olyan művet írni, ami, ami nem a Pátoszra, meg nem a Atyaú Isten minket megtámadtak életünkben, először érzésre játszik rá, hanem, hanem tényleg valamilyen módon tényleg feldolgozza azt, hogy, hogy megtámadták Amerikát. Uh -huh. A másik ilyen kedvenc témám, zárójel és egy mondat, hogy tök izgalmas megnézni 2011, 2011- 2011 előtti akciófilmeket, amiben az amerikai elnök szerepelnek politikai filmeket és utániakat. Uh -huh. Tehát hirtelen így tisztára mosódott egy csomó olyan karakter, akiről korábban lehetett tudni, az amerikai elnök idája az pont ilyen, hogy követett el rosszaságokat, vagy követett el olyan dolgokat, amik nem voltak jók a nemzetnek. Nagyon viccesen kitisztult, meg leegyszerűsödött ez a kép. Jó kis ellenség, az mindig segít. Különösen, hogy nem lehet körbehatárolni, és lehet hülyeséget csinálni az való harc nevében. Ja, Gabi, mondja, hogy neked igen, te jól választottál, ezt nem is kell igen, igen. Egyébként viszont azt meg el kell mondjam most erről a könyvről. Ezt az, az beugrott, nem tudom, ismeritek a Badogdog című könyvet, meg filmet Göntelgráztól, ami, hát az viszont egy jó könyv. Aha. És ott egy kiskölök ö, ö, dönt úgy, hogy ő, ő nem nő meg. Ö, egy kis törpe marad, és van egy kis Badogdogja, amelyet... És, Amit hallunk is, hallunk. is Nagyon, jó. Oh, oh. oh. Viszhang, zol, zol, zol, zol, zol. Viszont akkor nem nála van a visszhang, mert akkor ő nem visszhangozna. Érted? értani vélem? Én most uh, kikapcsoltam, amint a első, tehát rögtön a mikrofon. Nem tudom, hogy mi történik. <coughs> Csapó kettő. Oké, okay. szóval a bad dog dob. Mondja de! <laughs> Ha, a bádokdobot, hát ő üti, üti azt a kis bádokdobját, a kiskölök, aki egyébként való elég irritáló figura, mert tehát kiskölök marad, aztán egy kis törpévé válik a, a szépen felnő, és, és már egy felnőtt ember, aki ragaszkodik ehhez a gyermekléthez, ez, ez, ez végtelenül egyszerűsíti az egész történetet, amit csak ezt emelem ki belőle. A tehát, kisre. hogy erre utal ebbe a könyvbe is a csörgődob. Lehet, igen, az ugrott be nekem, mondjuk ez a kis rád, most nem jut eszembe neve, ő még arra is osz, nem oszkár, de mindegy, valami e, ilyesmi neve van, ő, ő neki van egy ilyen species is, hogy, hogy hihetetlen fejhangon üvöltve az üvegeket megtud, megtöri, de egyébként ez egy zseniális könyv, tehát lehet, hogy ebből próbált meríteni, a fickó nagy hatást gyakorolt rá, de hát csak ennyit sikerült. Na jó, én vásárok inkább a jó könyvekről, bár a bádok is jó szintén oszkár ö, kapcsolódás. Én megnéztem azt a stabbolog bejegyzését, és konkrétan arról választottam egy könyvet. <gül> és ö, hát úgy, úgy, úgy érzem, hogy számomra a legjobbat, mert iszonyú volt. A Schuster Szabó kém a lekár Car kárétól, és iszonyatosan berántott. Tehát ö, nem, de ha azt gondolnám, hogy leírja nekem valaki, hogy miről szól ez a könyv, akkor, akkor így, így nem találok egy csatlakozási pontot, amivel, ami, ami miatt érdekelne. De, de ez a gyönyörű, finom, nagyon-nagyon precízen meghatározott, iszonyú jó szituációkat, meg, meg, meg helyzeteket ábrázoló lassú történetvezetés, ide-oda csapongással ez, ez retteltesen bejött, és... Valintem is nagyon finom fekete fehér rajzok lennének. De a sztori alapvetően ugye nagyon egyszerű, van ez az angolai titkos szolgálat központja, a Whitehall, ahol nagyon úgy tűnik, hogy, hogy van egy vakond, aki beépült, ez konkrétan az oroszok szovjetek részéről valaki, és hát ki kell deríteni, és ez a e, George Smile. Smiling az ő, aki <kül> kitartóan egy ilyen kis, a, a regényben egy köpcsös alak, de azért persze Igen, a, igen, Gary, nem passzolt nekem a Gary Oldman. Igen, Gary van a borítón, de azért valószínűleg ez a kis szürke figura, aki egy, valami csodálatos felesége is van, aki nem szerepel a könyvben, de mégis átitatja az egész, egész torit, a jelenlétével, tehát sosem tűnik fel a lapokon, de mindig, mindig ott van és ez, ez egy iszonyú kontraszt ezzel a teljesen átlagos kis izé, bürokrata figurával is. És, és ami nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy ez az egész kémvilág, tehát ez kicsit ez az egész, valamilyen szinten egy, egy, egy minisztériumi hivatalnoki szintre vitt el ezt az egész kémkedést, viszont nagyon finoman el voltak helyezve olyan jelenetek, és egyetlen nem irányított rájuk ára, hogy hogy hogy azért ez mégiscsak életről, halálról szólt akkor is, még hogyha teljesen egy ilyen ö, cselek mert még további cselek, és azokban megint cselek, hanem, uh, hanem itt tényleg voltak komoly dolgok is. De alapvetően maga a meta, a meta, a meta dolog lett a fontos, hogy ki hogyan épül be, ho, mit épít ki, kik ezek a lámpogyújtogatók. Nekem nagyon tetszettek ezek a magyarított uh, figurák is. A lámpogyújtogató a Pestra, akkor nem is tudom még milyen uh, poz, posztokat uh, alkalmazott a, a káré a regényben. a be nem még, hogy nem, kik, nem milyen... Nem. Sajnos nem. De tervbe van véve egyébként, hogy az egész sorozatot mert ugye a smiley sok-sok könyve van, Aha. akár énak. És egyébként javaslom, hogy így az újabb könyveibe is nézzél mert az kicsit más, meg kicsit így kiábrándultabb, <gül> mint a régek voltak, de nagyon-nagyon jó mindegyik. De ha belegondoltad itt is végül is így omlik össze minden. Igen, igen. Most nem, nem, nem tudom, mennyire spoileres, de hát ez az egész házasság, ez a csodaszép és uh, ilyen titokzatos, vagy nem is tudom, tündérszerű nővel, mert hogy nem tűnik fel soha, nem csak ilyen ánykép. Ez gyakorlatilag ilyen darabokra hullott kapcsolat, de mégis van iszony erős kötelék. Tehát nehéz, nehéz bármit kiválasztani, ami, ami, ami, ami őszinte és igaz dolog benne is ne lenne. Maga talán Smiley, -ja, aki megy előre, mint a tank. Nem úgy valami, mint egy kis, kis fokszív, vagy nem is tudom, nagyon szívbosanak. Engem, engem elvarázsolt az egész, tehát e, gyönyörű, és úgy tudom, hogy van még két része, ami megjelent magyarul. Tehát, hogy az aroszoknál, hogy a szovjeteknél a vezető, ez a Karla nevű figura, Aha. és természetesen ő még, tehát ez, hogy a, végül is a vakondot leleplezik, a, maga a Karla, Hát lehet, hogy egy kicsit kopik a pozíciója, de nem rendül meg teljesen, és akkor még két része még ez a harc eladó, a smiley és a karlak között. Ez a hajszal, meg még valami, nem tudom már mi. És akkor még belekezdtél egy másik ilyen oszkár dologba is? Nem, az nem oszkáros. Az nem az egyéb. És az, az egyéb. De azt is mondjad el akkor. Ja, jó, mert igazából csak megemlítem, hogy egyelőre tetszik, de szerintem jövő hétre ezt így be is fogom fejezni. Ez a... Sophie Oxanen, szerintem, ha jól mondom a nevét, és, és, és, és iszonyatosan felhájpolták ezt a csajt, tehát, hogy én a, valószínűleg a Facebookon, és mindenféle íról, a mindenféle irodalmi oldalakon, hogyha én mindig láttam egy reklámot egy bannerban vagy ellenben hirdették, és, ez a, és most kiadták két könyvét is, a Tisztogatás, ami egyébként később született könyve, azt előbb, aztán most a Sztálin teheneit, és ez a csaj viszonylag fiatal, és, és Nekem nagyon tetszik, ahogy kinéz, de szerintem úgy néz ki ő, hogy sokakat ránézésre rögtön el Egy ilyen hatalmas raszt van, ami lilára van festve, és nagyon erős minket használ, és az egész arca is karakteres, ilyen hóféjre púderezett. Ilyen nagyon... oh, tényleg irritál, jól mondtad. Valóban nem szép. Nekem egyébként így tetszik meg közben, meg nagyon, nagyon erőteljes, tehát ilyen fesményszerű az egész sajtát, valahogy ilyen kép, kép is. És akkor kíváncsi voltam valahogy, ott, ott láttam akciósan ezt a könyvet, és, és mikor úgy érzem, hogy én sporolok azzal, hogy pénzt adok ki, akkor egyszerűen, egyszerűen nem tudok ellenelni a nagy biznisznek, és meg kellett vennem. És eddig nagyon kellemes. Tehát, hogy a Skandináv ezek a, táv, a szociográfiának, beillő krimik, vagy kriminek beillő szoció, vagy lélektani sztorik, ezek egy kicsit megfertőztek, és ehhez képest ez egészen. Ahó, uh, itt vagyunk. Igen. Bocsánat, csak ilyen furcsán eszeket hallottam, hogy, hogy, hogy bővebbek a mondatok például, vagy ilyen árnyaltabbak. Tehát ez a nem csak a tiszta rögzítés, vagy ez az egészen uh, kristály átláttatás hanem hanem kicsit Kicsit ilyen tudatfolyamosabb, de abszolút olvasmányos és nagyon érdekes. Viszont közben már hallottam ilyen híreket, hogy igazából a struktúrája nem annyira jó, de majd jövő éten beszámolok róla, és akkor elmondok a sztoríról is dolgokat. De egyelőre elégedett vagyok vele. Tetszik, és, és örömmel olvasom. Jó. Tünde? Én annyiban csaltam, hogy én újabb könyvet nem olvastam el a listáról, hanem a segítséget, amit már egyszer olvastam, azt újból átlapoztam, és meg megnéztem a filmet is, mert úgy kíváncsi voltam rá, akkor már, hogy, hogy mit csináltak belőle, és igazából a film, meg a könyv teljesen összeilleszthető, már hogy nagyon sokan szoktak ugye panaszkodni, hogy nem jók az adaptációk, meg így, meg úgy, de a film az ugyanazt adja, mint a könyv. Pár dolgot azért kihagy belőle, de... Ugye ez az egész regény arról szól a 60-as évek elejének uh, Mississippi-éről, Jackson Mississippi-ben, és ott uh, 62-ben kezdődik, és hát ott ugye a fehér lányokat a jobb módú uh, családoknál, ugye a feketék nevelik fel, uh, és természetesen a, a segítség a akik kiszolgálják őket, az anyukákat, nevelik a gyerekeket, meg a ház munkákat, végzik, és teljesen annak, a fehér családnak szentelik az életüket, pár fityingért, tehát szó szerint, és ugyan már ugye felszabadult szarabszolgálk ők, és hát ugyanára igen, elmúlt az az időszak, de még mindig, szóval teljesen úgy élnek, és akkor ugye szegregáció külön vannak választva, fehérek, a feketék, stb. És itt igazából arról szól a történet, hogy egy lány, aki újságíró akar lenni, kicsit így kilóga korosztályából a társai közül, ugye tanult, meg író akar lenni, kitalálja, hogy készít egy ilyen riportregényt, és megkérdezi a, ezeket a segítségeket. Ahogy elmeséljenek mindent, amit, mm, amit úgy gondolnak, hogy másoknak is érdemes megtudni az ő életükről. És akkor a egényben is az van, hogy hárman mesélik a történetet, két uh, fekete szolgáló és a, a lánya kírja a, a reportkönyvet, ami persze ugye titokban csinálják, mindenféle. Tehát mm. a, a könyvben is benne van a sütisz jelenet? Ó, oh, igen, oh, igen, és ez nagyon. Tehát a filmben elég hamar lerántják róla a leplet, hogy mi történt ott. A könyvben nagyon sokáig húzzák, hogy csak az a szörnyi dolog, Aha. amit a mini megtett, és ő, hogy ő soha többé ilyet. Tehát még amik, ugye azt hiszem, a filmben úgy van, hogy amikor van egy jótékonysági äh, dolog, akkor már äh, a nézők már tudják a a is jelenetnek a jelentőségét. Hát, de ugye néhányan, nem Néhány, nem, alatt, nem néhány igen. közül. Igen. <laughs> Olyan a... felcsigázás, amit csináltok. Uh, ezt, ezt szerintem ezért. Mármint úgy gondolom, hogy a, ezért... a film igen, ezért is érdemes megnézni. Tehát ugye ez a a filmben egyébként, amit én hiányoltam, hogy nem rakták bele, ami a könyve sokkal jobban benne volt, az, hogy miért is félnek annyira ezek a nők attól, hogy, hogy megnyíljanak uh -huh. a fehér lány elől előtt. Tehát a, a könyvben kicsit jobban benne van az, hogy uh, igazából még a, a Skater, tehát a lány is, uh, aki írja a regényt, ő is uh, ő is fél, tehát ő is nagyon óvatos, hogy miket óvatoskodnak, hogy bújdosnak, hogy igyekeznek találkozni, hogyan üzengetnek egymásnak meginten, hogy lel-lepleződjenek le egészen addig, amíg uh, el nem készül a regény. Ez, ez úgy hiányzott a könyv a, a filmből. Viszont a filmnek szerintem nagyon nagy előnye, hogy rántott cirkét mutatnak benne, és az nagyon <gül> jól néz ki. Ez a tipikus Igen, ilyen szépen. déli déli recept, igen. És a könyvben rengeteg ilyen kaja van, ugye, mert ugye az egyik szerep meg, hát egyáltalán ugye ők főznek is meg mindent, de főleg a mini, ő a leghíresebb szakács ott Jacksonban. És hát a pitéje az meg. Egyébként azon gondolkodtam, én, hogy ha mondjuk megnézzük, hogy ugye 60-as években már ilyen nem volt, de mondjuk így a háború előtt nálunk a cselítségnek milyen sorsa volt, hogy, hogy mennyi ebből a ugye, a fekete nem fekete téma, meg mennyi az, hogy, hogy egyáltalán cseléd, hogy bántak a, annól a cselédekkel. Na, cseled, Nálunk igen. is a családban egyébként van, van egy ilyen csodálatos süteményrecept, ami még valamilyen korábbi cselétől származik. <gül> Úgyhogy ez a főzés és tém, ez szerintem alkalmazható máshol is, meg a mm -hmm. nehéz sors. <gül> igen, és itt végül a könyv is olyan... Tehát jól van megírva, olvasmányos, gyorsan lehet vele haladni, olyan igazi beszelernek íródott, és, és azt hiszem, hogy a film is az, tehát a, nincsen benne semmi unalmas pillanat, azért sz, kiszámítható valamennyire, uh -huh. e, és mégis benne van ugye a, az amerikai lélek, és nekem legjobban mondjuk azt tetszett, a, volt egy ilyen, és hát mindig szoktak csinálni ilyen a filmplakátokat, Hollywoodi filmplakátokat, ugye az Oscar díjra jelölt filmekről, hogyha a plakátok azt mondanák el, igazából, amiről a film szól, akkor lenne uh -huh. rájuk írva. És akkor pont a segítségnél az volt, hogy ugye a fehérek megoldották a, a, a szegregációt. Uh -huh. Úgyhogy köszönjétek meg feketék, hogy mi megoldottuk ezt is. Igen, hát itt is a fehér karakter hát, volt. Igen. Ja. Úgyhogy ö, de, szó, olvasmányos, jó a könyv, és ugyanúgy nézhető és szórakoztató a, a film is. De erre, ebben a témában tehát mind könyvben, mind filmben is vannak azért ö, keményebb és bevillan be a gyökerek. Ami a könyvben nem is rossz. Igen, vagy pedig, hát nem tudom, a. Mondjuk, de hát a Tony Morrison, hogyha már olvasni akar az ember, vagy az Alice Walker, és akkor ugye a filmben is, igen, rökelek, meg a Ne a fekete rigót. Mindjenek. Úgyhogy nekem ez volt az oszkáros. Akkor eddig csak én jártam rosszul. Meg az Én is, én, én is. De várjál, ne neked mi a véleményed, mert ezt nem mondtad el? Nagyjából egyetértettem veled, hozzátettem még a magam, magam fájdalmát, de én sem vagyok arra indítatva, hogy ezt most azonnal befejezem és átértékeljem a, a, úgy az életemet, mint a könyvet. Aha. Ha gondolod, akkor megmondom a végét, és akkor kipipálhatod. És mind boldogan élnek, hogy meg nem halnak, inkább elhiszem ezt. <gül> Jó, viszont olvastál valami jót helyette? Ö, igen, és pont abból a abból a kategóriában, amit az előbb emlegettél is, ez a, a bukszondanább kidobja azt, hogy Atyaú Isten, ez most rendkívül olcsó. Ugyan nézzük már meg, hogy mi az típusú a vásárlás volt. Joe R. Lansdale-nek novelláit töltöttem, le, négy 5 és annak olvastam kb. felét a héten, és most lekattintott a wikipedia ezt a fickot ezt akár illene is olvasnék, vagy, vagy legalábbis ismerni. Hogy ezer darab könyvet írt már, több különböző műfajba, a Batman-i Animated series volt a, a sorozatírója ráadásul, és tényleg a, a West a, a Science Fiction-ig mindenben megpróbálta magát. És egy, egy sci meg egy, egy bűnügyi novella került a szemem elé, az egyik a Titled Stitches in a Dead Man's Back, a másik meg a Steel Valentine. Igazából teljesen mindegy, hogy nagyon nagyon olvastam, nagyon ügyesen megírt, folyamatosan emeli a feszültséget, egyre inkább érezzük, hogy ennek semmiképpen nem lehet jó vége annak a, annak a szituációnak, amit éppen felvázott, és, és jó világokat fest. A, a title to az az atombomba ledobása után történik, az emberek kimásznak egyszer csak a, a, a bunkerből, megtalálják a felégetett földet, ahol a, a sugárzás miatt lábban rendelkező bálnák sétálnak, de csak ott az óceán volt, valamiért nem jöttek a partra, de ilyenek vannak, meg, meg a, a köveknek a repedéséből kibújnak a, a vadászá fejlődött rózsák, amik minden, minden vízforrást megtámadnak. És ebben menekül egy fickó, aki, aki korábban nukleáris fegyverek tervezésével foglalkozott. A lánya meghalt a háborúban, ők is alig fértek az utolsó liftbe, ami lefelé ment. És, és lentöltött évek alatt egy nagyon furcsa, nagyon mély gyűlölet fejlődött ki és a felesége között, és hogyan fogják ők ők ezt, amikor látják, hogy világban tényleg semmi nem maradt feldolgozni, illetve hogyan, hogyan halnak meg a 20 oldal végére. Gyönyörű, szép volt. ez a villamos, hogy elolvassam a végéig típusú könyvszinte. úgy érdemes lesz ránézni majd erre a fickóra, mert tényleg mindent írt már. Uh -huh. Jó, van. Végére értünk? Szerintem végére. Hm. Akkor tegyünk rá pontot. Jó, Pont... és... Mikor lesz az oszkár átadás, egyébként? 26-án, most hát ugye amerikai idő szerint 26-án vasárnap este, hiszem, tehát itt nálunk hétfő hajnalban. Nekem is húzni itt a filmnézésben, mert még nagyon sok. Tényleg ezt a lovas dolgot, ezt néztétek már, mert olvassam hogy nagyon pusztító kritikát róla. <gül> Nem. Nem. Lovakat lelövik, ugye? <gül> Nem, a, a, a nézőket is a végén persze hanem mindjárt mondom a címét, itt van Hadakutyán Hadakutyán, igen. igen ezt annyira nem akarom megnézni annyira hát, nem az érdekel. alapján, amit olvastam az alapján, durva, mit a üveggyinekkel készüljélre hát, ez a ezekben a filmekben ilyen meg mit tudom én, hogy megnézed és, és így megnézhető csak így előtte, meg utána mondod ezt, hogy de inkább ne hát, így megy ez jó van. Hát akkor a jövő héten Oscar mentesen. Ó, Jó éjszakát. Sziasztok. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Sziasztok.